Andalusen. Andalusen. Andalusen. Nakon toga ovdje spominja autor, kaže Erkan Gusula, ruknovi, znači temelji Gusula, bez kojih Gusul nije ispravan. On navodi ovdje dva, dva temelja, prvi je nijet, nema sumnje da bez nijeta pošto je ovo ibadet, uzmanje i badet, uzmanje i badet bez, bez nijeta nema gusula, to je, kaže, li kao li nema le amalu, le kao li se alo salim nema le amalu bin jad, a, djela se vrednju prema, prema nijetima. A, drugi ruknje, kaže, guslu džamijela da, gaslu džamijela da, odnosno pranje, kupanje či, a, svih dijelova tijela. A, kaže, na osnovu riječi, uzvišno hata tako tesilu, Uh, i naravno što se razume iz hadisa vjerodostunih da je došlo da se da se opere čitavo tijelo. Na znači, što sa dva roka? Znači, da prvo da ima se niet gusula i drugo da se opere, da se da pređe voda preko svih dijelova tijela. E, sad ovdje ulazi ono poznato pitanje da li je da li ulaza gusula, ulazi za ispiranje usta i nosa. Da li je ono vađib sasn dio ili nije? I oko toga je poznato razilaženje, skupina učenjaka smatra da je da je obavezno skupina učenjaka, da je, da je šart valjanosti, da ovo podkupanje čitavog tijela ulazi i zapiranje ustajnosa. Skupina učenjaka smatra da nije. Pa oni koji kažu da je to, ako, je to, ako kažemo da je to vađib u abdestu, onda je preći da bude i vađib u guslu. Ako je rukn u abdestu i zapiranje nosa, ako je rukn u abdestu, onda je, onda je logično analogno treba biti Rukun i ugusulo međutim potom pitanjamo ovaj, da ova da se učenjaci imaju ovaj čak ima podjel mišljenja nisam podjednog čak i kontradiktuo na podjelama mišljenja pogotovo hanefije kod anefije kod jednog mjestu ruknu vađi po drugom mjestu, na drugom mjestu nije gdje im nije gdje im je mjesto a mjesto je samo Vaabdestu nije. nije, nije šart valja nus ni rukna tako. Nije zapiranje ustaj nos kod anefija nego sunet. A ovamo u gusulu jeste. Mada ima onar mezebe razilaženje na. E, po ovom pitanju znači zaista veliko razilaženje. Zaista veliko razilaženje ono znači, potvrđeno je potvrđeno i zapiranje ustaj nosa u, u, u abdesta jer pa se nije prenešeno po pitanju, gusulat, precizno to pitanje. Osim ono kada poslanik sam srednjem kada je uzimao gusul, što mi kažem po sunetu. Pa unutar toga uzmo abdest. I ako uzimo abdest, izapravo usta i nuze. E onda se znači ovo pitanje čitavo vraća na, na abdest. Ako je abdustu i zapiranje usta nosa, e, vađib, znači osoba ko ga ne bi prilikom gusla uradila, znači propustila vađib, znači ispravalno je gusul, samo izostavio vađib. Ako je vađib. Ako je rukun valjanosti abd Znači, oma je malo učenjaka, vrlo malo reklo to. Znači, ispadne da ne ispravam gusa. Uglavnom, bliže je, Allah zna, najbolje da po pitanju i Abdest-a i, e, i Gusula, da nije šart valjanosti, nego sam pitanje da li je vađi bila sunet. E, po pitanju Gusula i, e, imamo hadis koji donikle ovu, ovu pitanju pre, e, ovaj predodređuje, a to je hadis u Buhari. Znači, reći, možda presjeca po ovom pitanju. Hadis u Buhari u kojim je spomenuto da Uh -huh. uh, onaj hadijsko dušu, onaj spominjači spominje su buluma ramsk skračeno i to skračeno na, na, na pogrešan način kako ih nađe, navio ga. a to je u stvari dug, dug hadijs, jako dug Hadis u kojem je došlo da su uh, asab, uh, ashabi uh, sa uh, poslanika sasadom bili na nekom putovanju i naišla je pored njih žena mušikinja sa mješinom vodi i er, on se razgovarali sa njom, glavnom uzeli su vodu pili su tu vodu i poslije su klanjali nije tu navedeno, su uzimali, nije navedeno precizno navedeno, da su uzimali vodu za, za, za abdest, nisu uzimali, gledanje uzeli su vodu od nje da piju i vratno su uzeli i za, i za abdest ali nije spominuto. E, uglavnom ovaj, kada su klanjali namaz, jedan od ashaba nije klanjio, pa ga pita poslani, što ti nisi klanjio? Kaže, ja sam bio, ja sam ovaj, džunub. Pa kaže, uzmi, uzmi vode od ove mušikinje, uzmi vode od nje i kaže, Efriga alihi. Efriga, znači prospi po sebi. I na tome završao se aliks. Čovjek, ovaj, pojašnjavom, poslanik sa lansanom, način onih učinac koji dokazuju svojim aliks. Pojašnjavom na licu mjestu i pojašnjavom šta je gusul, poučava ga gusulu, da je bilo vađiv, zapiru ustaj nu rekao obimu. Pospi se vodom, zapiru ustaj nos. Nego kaže samo, pos, znači, efriga alihi, pospi se sa tom vodom. Pač znači, poka svoju tiden sa tom vodom, uzme gusul. Tako da ona ovaj hadis, znači nije mu, na, na bitnom mjestu kada treba pojasniti osobi ashabu kako se uzima gusul, nije mu pojašnjeno da mora zaprati ustaj nos. Drugi šejh kaže da dobro zato je da pojašnjam drugim hadisima vezano za abdest i manje više u glavnom, ovaj znači e, oko toga ima veliko razilaženje. Ozo glavnom osoba koja bi uzela uzela gusul i ne bi zaprla ustaj nos, inšala gusul mu je ispravan. Samo pitanje tome je l propustio sunnet ili važan propustio. Agusul je inshallah ispravan. Euh ovo govorim iz razloga što je ako neka osoba htjela da uzme gusul prim, primjerite da onskoči u vodu, u bazein da skoči i da zanijeti i izađe, sad jel mora maksus ovaj mora zapratu ustaj nos ili dovoljno samo da skoči i da izađe i da ima gusul. Uh, na to se vraća. Ili neka druga prilika svejedno. Euh da naglasim to što se tiče ovih tema, ovde naglasimo ovaj da ne mislite kada ovde govorimo, kada je važno buziti gusul i kada mu seha buziti gusul. Da, da, ne se da, nije, da nije dozvoljeno ili nije ispravno uzijet gusul osim ovim spominutim slučajima. Znači, ako tako mislite, to nije tačno. Znači, čovjek može uzijet gusul, a da nema, nema povoda razloga za gusul. Znači, mi govorimo kad je mu i kad je vađem uzijet gusul. Da osoba sad, znači, nije džunup, niti je bajram, niti ovo, niti je ono, niti je šta, kaže, hoće uzijet gusul. A to često dešava ovo na rijekama, na bazinima i tako dalje. Znači, nemaš povoda za gusul. Jel ti dozvoljno uziviti gusul? Naravno, to je dozvoljeno. Šta je sad tamo uslov? Uslov je da, da nijetiš daš gusul. Moraš imati nijeti. Kad uzmeš gusul imaš ablis, naravno. Mi ćemo poziviti, ćemo to. Prema tome, znači uzimanje gusula bez povoda za kada je važi i kada je sunet, je ispravno dozvoljeno. Tako da ne mislite pogrešno. Jel da mora imat razlog za gusul? Svejedno bio važi, bi mu stehal da ti uzim gusul. Nije tačno, gusul možeš uziviti kada god hoćeš. Sledeći ovde navodi kaže sunnetno uslov šta je odsuneta raditi prilikom uzimanja gusula. Odnosno ovde možemo reći znači kako je kako mi je on kaže po gusul potpuni gusul je ovo udešno navedeno. A to je ovdje kako došlo, znači, došlo u onim hadisima koje smo radili, izumljite lokamo o hadisima, kako je detaljnije je pojašljeno, mada nismo spomenuti sferi vajete, nisu tam spomenuti, e, kako se uzima gusul posuneti. I ovo, znači, treba da uđe u prakciju, ovako bi trebalo da uzimamo gusul. A to je, kaže, je talata, Znači, sve ovo je prenačeno u vredostim hadisima Buhari i Muslima. Opere, kaže, ruke, tri puta. Jaxilu Ferđahu opari svoj polni organ Uh, uh, pol organ per je jednomalno uh, ima u revat se tri puta kad sljedeći kaže vo ja teo odao vodon kamela i kaže uh, učini potpun abdes u drugom radu spomino da ne učini potpun znači ostavi noge na operi na noge ispod članaka jednim revatima došlo da uzme potpun abdes u drugom radu je došao da, uh, da uzme abdes sve do pranja nogu zato kaže odain achara gasl rajlihi ila an yutim gusluhu faqad kad faalahu sallallahu alayhi ako bi odgodio da pere noge dok ne uzme po, da dok opere ostale dijelove tijela kaze tako je radio poznani da ima u tome naravno onda kaže thuma yufidul ma ala ra'sihi naako što uzme abdest onda kaže znači prospeje vodu po svojoj glavi tri puta ma taqli li shar atu da prođe voda kroz njegovu kosu ko iman arana. Lijan al-Rasul ar sallallahu sallallahu al je kajalahu posanik san san toho rádiu Uh, i zadnje šta radi kada to majufidul ma ala sa iril badan badin bشق الايمني قبل الايسري لانه هذه صفه غسله صلى الله عليه وسلم قال ذاتين كaze vodu pospe po svojoj uh, poostalni djelu matila znači toks mark po glavi tri puta a onda poostalni djelu matila kaže počinjući uh, prvo desnu stranu pa onda lijevu stranu desna strana misli se znači desna ruka <coughs> desni dio trupa desna, desna noga a onda posle toga znači uh, lijeva strana na leva ruka, levi dio trupa i leva noga. Kaže je tako radio po sa Lalo. a ako bi ostavio da znači, će prani nogu na kraju, onda bi na kraju oprao svoje noge ispod članka naravno. I time je završio, znači potpun abdest.